یو صورت به شروع کو په تسبیه سره نه صورت به شروع کو په تکلیف سره دلته کې مضمون دمخه کې نجدا کو مخه صورتوم شروع په تسبیه او سورې جمعه دام شروع شو په تسبیه داولې اشاره ده چې دمخه کې صورت نو مسره بدل شو مخه کې صورت کې مسره د جهاد او اوس مسره شروع شو په انفاق نو سورې جمعه کې ترغیب ورکه انفاق تا سوره دو رکوما مشتمل ده اول رکو کې مساله توحید ده او د رسالت مساله ده منکرینو کېریونو ته موريزين له زورنور کوي بیا د دې کې ترغیب ور کوي قتال ته او د مجاهدین د پاره تشجیهی کوي اول کې مساله توحید يو سب سبلو لله پاکي بیان الله تعالی چې برضيا چې خدای ال ملک باچا لري القدوس و او پاک دې دار هي ارزیزو ضرورت په اړه ځا والا اوس مسلې ذکر کړي در رسالت اثبات الرساله والذي الله ذاته باسب الومین لے ګلې امیان تر رسولن استادين منوم داغي د جنسنا يتلو الیم پیغمبر سرکار کوم يتلو الیم لصفی خلق تاتون الله یو و یو زکی او تسکیه کوله داغي د دا شرک او د دا, دا تسکیه مقصود ده د آیات او رسوله د ترجمه نه د مفهم د قران نه مخصوصه ده تسکیه چې ته ترجمه کې درس کې مداخله کوو تسکیه کې د شرکيات او د بدعاتو مرصله ورته بیانې او دا مقصود ده ځکه مخکړه د یواللی مومونول او خودو ته ک تاب حکمتته او طرریقه خپله د پیغمبر کارسو دا درې خبرې الفاظ دست په معهبانې خلک په کول د خلکو تسکې کول العلماء او الانبیاء اوور لمبیا لما د انبی ووررسري نوکم او چې دا کار کوي د حکولما دي چې د پیغمبر کار کوي واري چې د موریس کار کوي نه اغ واري سووا دی. دا درې کار او تسکیه مقصود ده دا, دا وبېګه خا مخه کې ازینو چې ترجمه کې ختمونه کيو خلق نه پووه کې چیرې دو بې قدر قدار شرکياتونه قدار شې داینه موږ نه خلیدا باندې کې در دا بیا مداهینت ته و ان کان من قبل یقین په خادرات لوې پیغمبر په گمراهی سره کې خلق گمراهن پیغمبر راغی کتابولو سنره يوستو معلوم شو د ګمراهونه بروازه په کتاب باندې د الله په کتاب او د پیران بر په سنت په دی باندې ګمراه خلک پد او ابا سه الى اخرین او وی له نورتا اجمتا و ابا سه الى اخرین مينو او له ګل د الله پیران بر اغه نورتا نورو ته له ګل له چاره اجم د اجم ته له ګل لما یاله قویم چې لا نهې پوشي په پورې اغا جمله اوس پیدا د قیامت ته پورې پیدا کېږي هغې ت لګللی چا هغه د سابو نروو به راځي دوژ دف را او ص وي یولیمل آخر نه او دا پمبر تعلیم وررکئ اوغروسنو ته د ب راضیبه. وهو الملذین جاءو بعد الصحابته داخل دې صابو نورسوبه راځي قیامت ته پوره پرېنه دعوت او تعلیم او یوم الجمی د پیغمبر دعوت او تعلیم ټول لام دی نورسونه ولا به تعلیم څنګه ورګی ورسونه براونډیږي قران ته بکینی د دې سیدی لکه پیغمبر ول تعلیم ورګی د دې لکه پیغمبر ول څور کې تعلیم نو دیوکه نه قران ته دیوژنه مخکې مونږ ریوازی کرکړو من بلغ القران فكان ما را محمد صلی الله علیه وسلم چا ته قران ورسې د ا دیشول کده چې نبی رسول الله دې چې چا ته ورسې تبلیغ د قران چا دوشو د ا دیشول کده چې پیام ور پیام ور رسونې لګلې آخرینہ و باس آخرینہ لے گلے دیا اللہ رسو نوتا دیونا چاہ جم دی لما ایلکو بیم لانے دی په پہ پور پھورے یا و آخرینہ و او تعلیم مور کی رسو نوتا منصوب دے پیر حضب دی یا مفہول لے باسا پیرو سرکی دیں باسا آخرینہ باسا اللہ آخرینہ لے گلے الله پیغمبر عجم ہوتا یا او علم الاخرین او تعلیم ور کیا جمع تا مینم د دیونه چې نه پوه شي صاحبو فور مطلب سسو د صاحبو نور څه چې کوم خلک روان دي پیغمبر هغه تعلیم ور کوي پیغمبر هغه ته لګره شی نه تعلیم څنګه ور کوي داغو تعلیم دا صاحب قران تر ونديږي قران د بکینی د دې شروع کې پیغمبر تعلیم ور کو هر زمانه کې والعزيز و الله يزورك مطنو على ذلك فضل الله دا قرآن دا مرباني دا الله دا ورقائي چالا چهو غادي الله تعالی خواند مرباني لوئي دا مسل الذين همیلو التورااتو دا زجر ورقائي موری زینو تا خم خلق چه دا قرآن ندرده کئی دا قرآن نسنگ کئی دا قرآن دا هدایتو نعودی مسل الذين همیثال دا قسانو همیلو التورااتا چیز ذکر اشغو تا ناکارمولیاں پتورات کویدو ثم لم يحملوها او بیا عملونه کو پای کما صالحی مارے پشان ذخری قران د ناکارمولا مثال یا د خر سر ذکر کوي یا د سپ سره چې د الله علم ورکرای کتاب ورکل او د عالی په مختزا نه چلی د قران او د علم مختزا سوا چې د الله مخلوق پر بیزینه نه دین تر او دا د دنیا در وندولو زری جوړه کړل یا ملو اسفار ان پورته کړي کتابونه مثال د خرده چاغي کتابونه پورته کړي نو کهر کتابونه پورته کړو څوشو هغه ځوان په بوڅوي دا ځي مثال د بد امر ملالې کو قران ور اور ګرشن وله دغه عمل پاغې نه کوي پیده خدین اخري بے صابد مسل قوم صفد قوم ا تکذیب کرے پیا تو نو ذا الله الله توفیق نور کې قوم ظالمانو ته قلوا يا الذین اعوذ ای یهودیانو کتا سو گمان کوئی کتا سو دوستانی دا الله من ذن ناس به نور خلقنا ای ناکارملیانو کتا سو دا گمانې چې موږ دا الله دوستانی الله ته خو خوند ناراضی مباهل بوکو پتا الموت مرجو کې دمر این کنتم صادقین امید و قید مرک که ای تاثرشتی نی چه اللہ پا مر راولا زکیت دا اللہ دوستانی چه مر راقی جو اللہ تا پیش گنا و لا اتمنونو چر دوستین اکید مرک امیشو بی ما قدمت پسو داگی چه مخیر اللہ سنو دیو اللہ تعالی پولے بی ظالمین پا ظالمانو باندی دا تشجیع ورکی مجایدی اند پارا ویاقनन مرغا تغیرون منو چې تاسو ته دیخ تا کوئی وین نو ملاقات کوم دا تاسو سره په اسکیذون کې ده مرنه چې تاسو یرا او ته تا کوئی دادر سرا یو ځای کې دون کې ده د نخلاسی کوم دا مخامخ کې کې تاسو سره نبی او پس بشی ال عالم نذیب غزاد چې په دې پټو بخاره و وینبکو خبر ورکړي تاسو سره صاحب امرونو خبردار ذات پهلار شي هغه تاسو پهو کې جدا وکړلی يا وي ولدي نامونو ايمانوالو ترغي ورک انفاق او جهاد تا ايمانوالو ځانو يلي سوالاتي کله شي आवाज شي دین کارتا ذکر د صلات مراته هر د دین کار دي تا مونږ دي کې جاري نور دین کار نه ميامي الجمعه ته پور دجمي پس او ذکر الله مراشي ذکر دا اللہ تا چه قرآن دے راشی دا اللہ کتاب ته پس او ایرا ذکر اللہ ابو عبیدوی پس او ایلا قرآن راشی قرآن تا او ضرور بیا او پریگی دے لیندین پرید دی دنیا راشی قرآن تا او پرید دی دنیا دا غرہ تا صدرہ کپوئے گئیں قرآن تا راشی دنیا مدر پاتی کی دنیا پاتی کئیں دا دل غرہ مخ ی ملیونسی و بیذا الکاف لیفرحو پدی دی شو خوشعاله په قران دا د لو غرداد دا غنه مخلوق جمع کای و اذا کو یتی صلواتو نو کلا چی پورشمن پنتشیرو فل ارض نبی اخوارشه بزما کین بیا بزما کی, کی خوارشه ځان لغبل حلاله دنیا مزوری طلب کوی و اب تغو من فضل اللہ طلب کئی خراق دا اللہ اسکور اللہ یذ اللہ کثیر ندی لال کن تب لی ہوں جے پار کامیاب سین اللہ سنت موافق جے پیغمبر دا سنت اور رنگ بکی اگے سنت اور رنگ بکی نہیں او دا شه ارشوا چې دا الله یاد دی واځي منځپور نه ده خاص برد منځنو قله یادوي چې منځنو ځینو ملیات کار او د الله مخالفت مکو دا نه دی واځي موږ نور د الله د دین خلاف کنه باريو می دعا هر وخت کې تا ته الله یادي هر وخت کې الله حاضر ناظر غنا خلاف د الله مکوو بزرل بیا او پرې کې دي دنیا وقته امام تشروع وقته او اسکر الله کثیرا لالکم تبلهونو چشه کامیاب ویدار او او کلچی دیووینی دازج ورکی بحب الدنیا دنیا سر علمت اڈی، چه دنیا او او این دین پریده ویدار او تجارتان کلچی وینی او لاون او یا عباس ان فضوی لیا خوری یا غیتا پریتا در قائمان ولار دا سمکوئی پیغمبر و قرآن لولی یوازی لگیاده تا سبخ پلو کارن مشغولشوی را دیورتنو را وندی گیورتنو قائمان ولار او دا اشاره دا چه خودبو وسره پا ولاری ہوئی او دو پا ولارا با خودبوئی قولوا ما عند الله اجب پسند الله کی خیر من الله و غیر من الله و من التجاره التجارتنا الله تعالی ورزق ور کون دی، دا صابو دا کار کړو دو حجاب نمخ کی جو خطبه عجیب نو کل جو خطبه عجیب شونه بیا صحابه نه خطبه نږدې رکھے دی بل کار طرف ته نه یې مطلب دا دی چې دین دا ارسن مخ کیږي قران دا ارسن مخ کیږي وای